Eta esan bezala, eh, duen azararen amabian, aragorputz elkarteak eskeneko duen eh, saio eh, berezi batetaz, eh? interesatuko garabatuzen minutu eta, nonetaz egiteko ba, enara irureta goien, eh, aragorputz eh, ara eh, elkarteko ekidea dugu gurean enara, kaixo, menoa ba. e, lehen hilerokoa laguntzen, e, izendatu zute saioa, edo ez itzaldi saioa formakuntza izango den azken batean, ba, egia da, ba, isian pasaui den errealitate batetaz, ba, formakuntza behar dugulako. Denok, e, guraso, irakasle, eta beharro da, ere e, asko aipatzen da, ez. Ba, nera bezaruan, edo aurtsa erabezarorako nera jauzi horretan, aldaketa fisiko fiziko, ez, eta giziko mm -hmm. e, badirela, baina, badira ba, beste hauek ere, enesken kasuan. Bai, bai. Bai, haipatu duzuna, zalantzari gabe, gizartean txertatu behar dugun, bueno, ba, kultura deitzen diogu diguguk, ez. Azken batean, oso isilean, daramagun prozesua da, eta ho ba, jarraitzen du aur egun ere ba, tabuak mitoak eta nolabait ba, ez jakintasun guzti hori hor, hor dira ez aurretan eta erabetan aipatzen duzun bezala orurdu horri ba, heltzen, horri pixkata argitasuna emateko hori ba, ba, da saio... Formazio itzaldi, bueno, ego e, defini, definitzeke, baina seguro interes gare dela, bai. Bai, ze, hilerokoa, ba, e, neska batzuei lehenago, beste batzuei beranduago eltzen zaile, pentsatzeu torrenara arabera ere, beno, ba, asimilazioa edo hori e, onartzeare aldatuko dela, ba, mm. bakoitzak bere prozesu izango du, baina e, ez dakit zer suposatzen duen, neska mm. batentzat, e, hilerokoa. Bueno, bakoitzak gure historia daukago, eta oso polita izaten da ere bai, e, horrela, bueno, ja, helduekin eta lanketak egiten ditugunean, aragorputzetik ikustea zein den bakoitzaren lehen historia, lehen hilerokoaren historia hori ez, e, oso ikoa izaten da, hori, ba, bueno, ama batzuek edo ize, amon eta barrek ez, normalean emakumetik emakumetara ematen den informazioa da, eta orduan, Aurreko generazioak bizitu duen modura trasladatzen dugu berriz ere, ez? Orduan gukor ikusi dugun, eta bueno, gure historiak ere bai aintzat hartuta, ez? Eh, kasua askotan ba informazio oso urria izaten dela eta nolabait, bueno, hileroko jaitsi zaizu postori tanpoia ta sei aurrera, ez? Hau, hau izaten da oso oihkoa den diskursoa. Sure bai, kabuez, hori da, animo, ez? <risa> animo. Eta bueno, hori, ba, hori mostea iritsi da, ez? Hau beste imaginario batzuek araikitzeko beharr hau eta hori, ba, esan bezala argia eta eta pistak, eta partekatzea. Ezken batean, partekatzearekin parte izaten dugu naikoa. Bakoitzak bere zauriak, bere historiak, bere narratibak, maian jartzea, hor, relato berriak sortzeko oso-sorain, oso, oso korra izaten da, eta beharrezkoa bai. Z Traumatikoare izan baiteke. Klaro, e, a ber, bai, ez balin bada bestiun modu batean jorratzen, ba, askotan traumatikoa izan, da eta bueno, ez indugaz du, azkenean guia ez, ez, obviamente, eta igual gure hamaik ez dara, baina gure hamonak, oa, bazeu den, maionez amosten dela, landareak, apurtzen direla, historia guzti horiek gure oso gertu daude, eta bat zutan, behiratzen gugu bat zera eta esaten dugu ez ez, eskia hau ja da, ez, ematen du beste planetako zerbait, baina eske gure hamonak ziren, eta bain bizirik dauden hamonak, ez, ordu, bueno, bai, arra da ingurukoak inguruakoak eramaten jakitea laguntza eskaintzea her ba da aipatuzu eh ama alabak amoia ez eta bueno ba eh familiakoitzan emakumen arteko kontu izandela hor aitzasuna ikuspegitik gizonak guztiz galdua daude claro bai gugnik bueno mendik le bai etortzea eta uraso ez gizonezko guztiak ere bai gure hitzaldi txo edo formazio saionetaraz eh hori azken batean gero galdutak zabiltza Es, eta, eta, bueno, nik ja... Nola lagundu ez, alababati. Alaba hori, hori da, nola eman pista, edo dagoen informazioa, non, nola osatu ezken batean, ba, hori, imaginario berri hoiek, ez direla horrein enzaiak, ez, e, askotan nahikoa izatzen da, gaiaz itzegitea. Eta hori uh -huh. ya, bada, bada nobeda dea ez, esakenezak. Hori da, ba, zaren, amabian, e, atxaldeko seietan palmera montero gunean izango da, saio hau, haipatu gurasuei e, guztiei, e, deialdea, baina Bye. irakaslei ere, izan ere, horre bueno, ba, bat dute, e, zere sana eta zere gina, bai. e, irakaslek ere ez, hmm. bai, egunerokoan bai. topatuko bituzte, leheni erokoa eskolan e, eltzen denean adibidez ez? Hori da. Bai, bai. eta horrean heldu guztieiz eh, pentsatzen dugu eh, pentsatzen dugu azkenan gizartean dagoen gai bat dela, eta orduan interesa daukan edo norri irekia da Hasiera batean aurrak eh, eske, eh, bueno, hau ja galetu digute ez dago aurrentzako prestatua saio hau, bai, e, or, ja, beste balea bide batzue beharko genituzketa, bueno, ba, momentuz ez ditugu horrelako horrelako bat egiteko baina bai hor bertan aurkeztuko dugu ere bai ba hori foraldundiak, Foru Aldundiak e, bigarren urteezdia e, dirulaguntza baten bidez lagundu digun proiektu bat e, izena dula eskoletan egin dugu aurteen bueno bad aukagu unitate didaktiko bat, bideo txo bat ere bai egin dugu eta orduan hori dena, hori guztia aurkeztu nahi dugu ere bai sai honetan pizkat e, gero la, gai hau lantzeko ba 5. eta segarren mailako aurrekin geletan, ez? E, geletan azkenean da denbora asko pasatzen duten espazio bat, eta hor, ba, besa izatea, helduen partetik, bide laguntzarako gakoak izatea, eta bar, ba, oso oso garrantzitsua dugu, en, pentsatzen dugu dela, eta gainera modu kritiko batean, ez? E, gure proposamen hau, eta esan beharra guztu dut bai bai, jaiozen, jaiozen aserrea handi batetik, e, jakin genuelako, hemen, irungo eskola batzuetan, ba, enpresan multinazionala handiak etortzen zirela, beraien muestra kaxarekin, E, nola bait, hau pues, sortzera, zilerokaren errelatu hauek, baina berriz ere saltzera. Ez, taip, jo esaten genuen, ze kultura gutxi dugu, non, igual, e, janari enpresa ez dut esango markarik, baina etoriko bazen nutrizio hitzaldi baten batera, denak igual, arrotu, lehetuko ginen nola, ez ez ez, ez, ez resistantzia gingo dugu, Baina, claro, ba datu hauek eta eta ongi etorriak, eh? Orduan hortik an abiatu ginean eta eta hortzen gaude, bai. Uh, bai, gainera bai, gauzak diren bezala, eh, kapitalismoaren kotua, baia lako enprese, queuren produktuen salmenta iragarki eta tamestelakoetan beti oso idealo idealizatua, bai. eh? Saltzen dute eh bai. produktu, eh? Bai, bai, guztiz, eta guztiz bai. dena bideratuta produktibitatea ta gausko tan uh -huh. far egiten dugu, ez? Ze hilerokarekin, a ber nor daukangogoa, zaldean ganean, eh galtzaturiekin Pino Puente agite, ni beintzat, eh? Ordu, bueno, atera bargera, eta horrtzen gaudegu mm, Eh aipatu duzu eskoletan bai justu eh irungo zenbait eskoletan ari zarete zauneko mm, eta Bai dun boan egin genuen e, gainera oso osogi etorri polita eta bueno xungo juntzen eta urten berriz ere hori du dunboan egingo dugu Eta bueno, bai eztatzeka daukagu, baina lekaenean ziurrenik ere, proiektuaren barruan, ez, Ze mm. nolabait diruz dagundutako proiektuaren barruan, baina ireketa gauda e, ere ze Euskalherriko, posaibez Aramayon, asko da ituztela ere, izan gera aurreko urtean ere izan ginen aurten ere ziurrenik hueltatuko gara. Ongi da. Ideia eta eskola gehienetan, ez? E, ba, programa hau edo e, mm. aurre eramanalizatea azken batean. Horizen, bai, eta hori, ez? Azkenean han dauden eskoletan dauden helduei nolabait baliabideak ematea beraiek izateko bidelagunak, ze beraiek dire referentziazko pertsona. Ezkanean gara batzuek, juten dire lagun batean, e, ondo pasatzen dute, grauza e, berri batzuek ikusten dituzetabar, baina gero egun hori jasotzea, eta on, bueno, ongi edo modugo iso batean bide laguntzea, ba, irakasle hauen ardura da. Hmm. Baina beste la skolan hor, e, neskan erabeen artean petsatu dute, de, bueno, e, elgar lagunduko dutela, hmm. e, izan bezuten esperientzia ez dakit zeintzuk izan hori diren, Zalantza nagusiak edo, mm. beldur nagusiak, da, neska gaztetxoin hartia. Bueno, neska, kehi esan, e, irekera ondia ikusi du eskoletan orokren, ori bostaz egarren maian, mm, bueno, desparpajo ondia, eta oso oso gara egindako prozesuekin, e, baina mutikoek bai berexiki dituztela zalantza batzuek ez dakidala ez da, zei imaginariotik erori diren, eta bueno, ba, hoiek, ez, hoiek, hoiek, hoiek, erantzuna ematea, ja oso oso baliagarria, bueno, pentsatzen dugu dela. Hmm. Mm, baina, E, gaztetxouen nahi badute denbora, gauzak ba, behar bezala egiteko, hmm. gurasoak eta irakasleak behar da, Meno, apresa gehiago dute. Gauzak behar bezala ikasteko, horretarako da eh, Palmera Montero guneko saio azken batean. Elduei el zuzen butan, ora ere, eh, ara gorputz eh, elkartea el kantola buta, horretaraziko guz zer den ara gorputz elkartea, bai. leheni le, le, patu biazu, definitzen zaia dela. Bai, bai zertan. Guk azken batean, orain, azke, orain dela gutxi, eh, ikusi dugu, bila bueno, bitzetan izango zela, orain burujabetzen jabetzen buelta, ez, ekonomia sozialan asko daukagula buruan, ba gorputzen buru jabetzaren zako lanketan nolabait guk illerokoaren bueno, ba, kultura guztia haut sortzeatik abiatu ginen baina azken urtean ere ekonomia feminista prozesu bategin genuen ziklekotasun hau ere beharrezkoa dela ba, gure gizarte eta ekonomia sozialean bat zertatzen joatea nolabait ordan bueno esango genuke horia garagorpuz gorputzen burujabetza eta holaxe bestela zaieta luzea ongida ba momentuz eh, esan bezala eh balen laguntzen eh formakuntza saioa pentsatzen du bueno ba be, aforakuntza hitzaldi txu bat izango dela Ongida. eta gero ba partekatzeko aukera, ez? Mm -hmm, oi Oida, zen, garrantzitsuareba egoldo izen ematean, bai eh, ba? aforoan kontuagatik, bueno, pos esango dutik. haragorputz.eus webgunean ba bai. hor <laughs> web ba, informazio guztia eta gero info.abildua haragorputz.eus izen ematea. Ongi da. E, aforoak Bueno, hartu dugu, dugu sala hondia bai. palmeragunean, emandi gutu bigarren sala, ordain momentuz badat, badatokia, badatokia. Ongida, ba, eskualdeko guraso eta irak de diren orori, ba deialdi hemendik beraz. Ba enara mi esker, eh. Zuik, mi esker,